أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون مقصد سورة بقراء بيان دلتلور مسلو اوله مسله اسبات د توحيد یعنی په دې سورته کې څلور اهم مسلې بيانيږي اوله مسله اسبات د توحيد بيانيږي دا ثابتول چې الله لکه څنګه چې په ذات کې یو د دغره د دغرنګ صفاتو یو دی دویمه مسله په دې سورته په دې سورته کې بنیادی هغه بيانيږي اسبات د رسالت دا ثابتول چې الله هميشه د پاره پیغمبرانو را لېګلې دي دخل کو د خیر او دخل کو د اسلا ده پر او د غنه اخری پیغمبر نبی علی السلام ده او د سلسله پاکه مانه ختم شویدم درېما مساله په دې صورت کې کی بیانی کیږي jihad فی سبیل الله د توحید او د رسالت د خرو او د کوشش کول مهنت کول بدنی مالی قربانی ورکول او تلورما مساله په دې صورت کې کی بیان کیږي انفاق فی سبیل الله مال لګول د لا پلار کې ځکه مال چن لګيږي ونه لګول شي مجاهد نكي یو جهاد و نشي نو توحید او رسالت بخور نشي حق نه به خبر نشي لکه څنګه چې صورت کې څلور مسالې دي د غران کې صورت په څلور برخو کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه ده په دې سلو آیاتونو کې اوله مسالې چې اثبات د توحید دی بیانيږي دویمه برخه یو سل یو نه تر یو سل شپږ اویا پوري ده دوییم برخه کې دوییمه مسأله اثبات د رسالت بیانېږي دریمه مسأله یو دریمه برخه یو څلوراو یا نهواله 235 200 پوره ده پدې کې دریمه مسأله jihad فی سبیل الله بیانېږي او څلورمه برخه د 240 299 تر اخیره پوره ده په دې صورت او پاګه کې څلورمه مسأله چې انفاق فی سبیل الله دا هغه بیانېږي بيد اول سل آیتونه دا اول برخه چي ده په دې او په دی چې اسبات د توید د اوله برخه دا په دریو کې تقسیم ده اول بااب شل تونونه دی پهې شلو تونو کې بیان کېږ د دری ډلو هغه در ډلی چې په د فتحح کې مختثریان شوي ان عام ت عليه هم غیر مقوب عليه م دوالين دغ دری و ډلو تفسییل کوي ته سر اشاره کړی وه او دلته اووز د غ ظات کو او تفصيل کوي او اخره کې پهې شلو تونو کې اخره ک سلو راتونو کې شپهسم نهواله تر اولا سم والا تر شلما بوري والا ستلس نون شل پر تر اور ایتون دو مثالونه بیان دی او دبو دا ور مثال دا پر د کافرانو او د عبو مثال دا پر د منافقانو ال تبع انشاء تفصیلی وضاحت ور منکو تر دې جه پوری منګه دو دوډله بیان کړي دی اولو پینځو ایتون کی انا ادلا انام تالهم الله ور من احسان کړي دا غوي صفاتونه بیان کړه انځ یو صفات بیان کو چې امنون بالغیب بغیب ایمان لري دویم صفات بیان کو کی منصلات مزب جاری کړي خپل بهم کوي پبل بهم جاری کړي کا اولاد په لاس کې اولاد منو جاری کړي کا شاگردانه په لاس کې شاگردانو به جاری کړي کا استادې دایره کې کوي د دې د دې وېدارې مشري نو په اداره کې به جاری کړي او کده یو ملک مشري نو هغه ملک به جاری کړي دریم صفته بینیان کی او ومن ما و هم می فون مال به لگی دله پ لا را کې او تلرم صفتته بین کڑی او چې د الله په کتابون مانے به ایمان را خو پرآ مانے به تفسی ایمان را وړی یعنی په د به عمل کوئی دا به بیایانی دا ب د کوی دا به ناف کوئی او انور نرو کتابون مان به صرف ایمان راړی چا د الله کتابونه دی او پینځم صفت بیان کړه بل اخرته هم یو یقینون په اخرت باندې داخله کې یقین یو ایمان ده یو یقین ده د مؤمن صفت بدای چې هغه په اخرت باندې یقیني او یقین نه غټم کې د انسان په خي کې چې کل انسان ځان سره سوچ کوي او ځان سره حساب کتاب کوي ایا هم تاسو په قیامت باندې یقین تاسو راځي چې سوچ نه کوي به یقین نرازي اچ پی یو لیس منطا پینځه منطا ځا سره سوچ کوی چې ورس به زمو خمقي ملاله قرآن کې کوم تاسو د اخرت د قیامت کوم احوال وي او ا حدیثو کې کوم احوال ځبیانو مې د اخرت اغه کې لکه سوچ کو چې زمو کیږي زمو په دغازی کې او ما د بچی په دغازی کې د امور په دغازی کې نو کداسې میکړي نو ځان جام می او هغه څه میکړي ځان جام می په دې کې ځان سره کتاب کوی خپل ځان سره او دنیاي حساب کتاب کوی داس کوم کومه دا کوم څه کې لګیاي ما دا به ما هغه ځکه چې بچ کې د عمل دا دما دا, دا کار او کنه د عمل ما بچ کی دې کې ځان سره سوچ کوی نو دسي ورورو یقین په خي ان شاء دا پنده صفاتونه چې بیان کینو په آخري آیت کې پنځم نمبر آیت کې حکم د دنیا او د اخرت ذکر کړي د مؤمنانو حکم د دنیا ذکر کې چې اولای کاله همد ربه هم چې په ہدایت دینم دغه پندوسې فتون وره خلک په ہدایت دي دغه مؤمنان په ہدایت دي او که کامیاب دي په اخرت او حکم د اخرت شو چې کامیاب دي په اخرت کنو امدا خلک کامیاب دي دا نور خلک چې د کامیابی دا وی کوي دا داوی د کامیابی د موقتی کامیابیاني دي اصل کامیابی هغه چې سړی په اخرت کې کامیاب شي بیا موږ نمبر 8 پغم کې ورونی سبق کې اغه دوه مدله غیر المغضوب علیهما مغضوب علیهم یعنی اغه ومن چې غضب شوی منکرین دا کو کفرو کی معنا او کړه ان الذین کفروا چې اغه کافران چې اغه کفر جهالت کوي کفر جهل نه جهل دنا پوی د وزن کفر کوي غنا چې کله نه پوی وی نو چې کله هکو ووري پوی شي نو بیا څه کوي یا ایمان راوړي او یا کینکارو کینو کفر جهالت شي بیا بیا دوجه کوفر مع کل شي چې کله پوه شي او بیا من ایمان را وړي نو بیا د هغه کوفر کوې جهتله وړي دلته کوفر نمرات هغه کوفر ده چې هغه د ضید دوجه کېږي ی د کوفر نماد حق په ټولم دي چې حق بټيله ی که دوه ته بایان وکې او کوونه کې دو ایمان نه را وړي داسې فتې ذکر کوو دمون کېنو او آیت نمبر ووم کې هوکم د دنیا او کم د اخت طبیان کو وکه د دنیاي بيان کو چې په دنيا کې دا په دي خلکو علامه مهر لګولې ده د دو دوی پررحمن الله مهر لګولې ده د دوی الله مهر لګولې د دوی په غون و الله مهر لګولې لګولې ده دوی د دو ګنا دو ده وجنه ګناي تشه وا چې حق باندې پوه شو انکارو کی په خپلغه هغه غلط کلک شي په حق پوه شي او د حق حق پټي دغه ګنا ده وجنه د دې پرسترغو غونو الله مهر لګي ولهم عذاب عظیم او او حکم د آخرت چی شری چې ولهم عذاب عظیم دوی عذاب ډیر لوی لري تمه شوه جهنم کی دا نني سبق کی مونږه اغه درې مدلل بیان وو ولدوالین دوالین دوالینو منافکان منافقان چهرهانو پریشان دي منافق حدیث کراځي وای چې د منافق درې نخی دي باز حدیث کراځي چې تلور نخی دي او باز کی راځي چې درې وجید منافق نخ دریدی دای نخ دیخه صفاتنا صفاته او نخ فرق ده د منافق نخ دریدی حدیث کرا زی یو چې خبره کوي دروغ بوي دومه چې وعده کوي خلاف وکي ان وعده خلاف وي قلبوي چې بس ذکر کوما او په دې لار سره زمما نوبیا باغ وادینه خلاب خلاف وو دا د منافق صفت ده او درین صفات ده چې کله امانت ورته ملو شي نو خیانت کوي خیانت خیانت ګرم وي دا د منافق صفت ده دا لري دا ارنګه منافق دوه قسم ده موږ ټول تفصيلي اصول اصول کې کړو خو د نوې قسم نه پر لګو هغه باندې وضاحت کوم د منافق دوه قسم نه دي د منافقانو دوه قسم نه دي د درنه وي اوس د منافق دو قسمونه دي دو قسمه منافقان دي یو یو ډول لکی منافق اعتقادی او بل ډول لکی منافقه عملي منافقه اعتقادي د کافرانو په ډله کې ښا د حکم د کافرانو لږيږي ان ده اكيدتن کافری مسلمان نهي اكيدتن که د هندوئ نو هندوئ که یې نو یې سې که مخ کې يهودي نو مخ يهودي صرف د دیوتو ګټو د پاره د دنیا یا جاسوسي د پاره او یا کوم بل څه مقصد د پاره ځان مسلمان کړي ګیره به پریخي او مزبقه ځان مسلمان کړي اخپلغه مقصد د پاره ولاګيایي دته ویل کیږي منافقې اعتقادی د منو حکم د کافر ریخان د مسلمان ځکه کوم مسلمان وینا لکه په مدینه کې عبد الله ابن ابي بن سلولو سردار د دا منافقانو دارنګه عبد سبا دیر دغه شتره منافقان شتره چې هغه وو کافران کافرانو خو بس یا د ډاره یا د دنیا د مقصد د و جنا یا بس بل مقصدی هغه د و مسلمان شوی شو ځان ته مسلمان وی منځوم کوي او دس بم کوي او اخر کې بچونی ویل شوی وی دا کافر هو هندو یا عیسوی یا يهودي دته ولې کیږي کی منافقې اعتقادي چې اكيدتن کافری او دوی مدله دوئی مقیس مده منافقانو ده منافق عملی منافق عملی کافر نئی عقیدتاً عقیدتاً خا مسلمانی او دمان اطلاق د کفر نکی گی پا منافق عملی باندې این خا مسلمانی عقیده خا ده اسلام عقیده عقیده خا برابر ری مزبم که لیکن عمل کی کمزور ری عمل آغا د اسلام نکی عمل ده مومنانو نکی کم صفات اللہ دا مومنانو ذکر کردی قرآن کے آغا صفات فزان کے نراولی د اولا کی گی منافق کی عملی چاکی دا تن خسایی دے خر مسلمان دے دردن ایمان راوڑے لیکن عملی د مسلمانې عمل نه مسلمان پروشویں پوه مانے اطلاق لطشی کی گی دا گنانگار دا مانے اطلاق کی گی دا فسادی مفسد دا مانے اطلاق کی کی دا دا مختلف اطلاقات رو ما و دا کفر اطلاق پدنے کی گئی پر منافق که عملی بانده دیو بچه کئی منزکی بس اشتیا کئی منزک کلا کڑے کلا نکڑے دا کوي منزکی کئی ماں بس بیغوری منزکی زرزر زن خلاسی منزنا نه بزرزر منزو کم اخلاس شما تنے حالاکہ منزکی پر شوک و زوک مانے پکار دے چووشی پوششی دا رہنگی جہاد کی بس اشتی کئی قران چې د منافق غټ صفات ذکر کړي د دینی دیور چې مونږ کی سستی کړي دا واسه ما وضاحت وکړم باندې قران چې د منافق صفات ذکر کړي غټ صفات دا ذکر کړي عملی منافق ښه هغه مسلمان چې کوم عملی منافقي نو غټ صفت دا منافق داري چې بجاهات کې وسستی کوي او jihad برمرنه بدلږي خوښه سورۃ توبه سورۃ انفال پدې سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران په ټولو کې دا صفات شويب ان شاء الله وضاحت وضاحت سر ور سره ور سره به کیږي دا دا قران دی عبادت ته یو قسم علم از دک کنه علم عبادت ته ها علم از د کول دا یو قسم عبادت ته مې دې کې وسوستي کړي درز ټایم کې وبو ته قرونه پیښ شي نن پلانکی ذکر ده نن پلانکی ذکر ده په درز ټایم کې مرزونه ته تاو شي نن په در زی درد نن در غیزی دا ده منافق عمل دي دا خه مسلمان ده خ نو سوستي کیږي دا مفسد فاسق دي غونانګار دي خوښ او دغه عملي منافقت دا انسان یو ټیم کې بیر کدا په دمه پدی کار باندې دوام کوي توبهونه نباسي او ځان دغه صفت لري نه کی او د عملي منافقت چره د به ور زوره صحیح اعتقادي منافقت لا یوري زب بیا وی چر مست په چاره واستې موز مکو نو چې موز انکار کو کافر شو ښا که موز نه کین کافر نه او که موز نه څردا موږ پکې نشته مراده پکې چاره واستې دا چې بځه مليانو کې زیات ډغري وي بس غل فیسبوکونه کې هغه کوي کنه نو دا کافرګي کې په دې باندې دا څنګه یو سړی نه نيسي نو زګونه انګار دي خپل عمل د خدای په شګه په شمه موږ صرف ترغیب ورکو ترغیب ورکو لږه روزنی سا نو خپل کار دي ها کومه حکومتې نو حکومت ورمنزورم کولې شي کومز نه کوي حکومت ورمنزورم کولې شي صحیح اسلامي حکومتې هغه منزور کولې چې موږ وکا د افیکی مسالې دي نو نوکه چیرته دې انکار وکي د روزینا د کافر کې ادارنګ جهاد ده جهاد عمل ده او عبادت ده کنه که جهاد وسره نکي نږه ګونګار ده ډیر نډیر فاسید شو ګونګار شو فاسیک شو لیکن جهاد نه انکار وکو چې موږ دا خود یو یو شت مصدره په دې کې جهاد اوس کو جهاد صرف قلمي له کباز خلک دا تبديغات کوي کلم څه جهاد کې صرف او صرف با با بلانکی جهاد کې کتابي jihad وکي اپلانکی jihad وکي نوکه jihad نه انکار وکاو کافرکی په دې باندې پوه شو نو در عملی منافقت به ورسې چیرته به ورسې اعتقادي منافقت لا زکه د عمل نکي نکي نکني په اړه مې ما فن ویډیو کنه په اړه مې دا غزياتیږي او چې په اړه مې دا زیات شي زیات شي نو ځل به ورته کتور شي تیګه به شي په اړه به علامه هر له کې نه به وایي چې موږ په کیچار حالت دا قران په کې مړه فرض نه ده پوه شو قران باندې پویدل خود ملاقات کړ دې ملاقات او قرآن پویښه بزمن کار خدای چې صرف مو زو داس بکاو او د چا مړه غو مجو و چې له بدر سره بز ده دا به به اعتقادی او عفت تورسي بل صحابه کرام مبارک راضي چې صحابه کرام با طول زيادت کې کرک کوله د منافقت صفت نه بکوله او ټول لزيات چې به ځان ساتلو د منافقت د صفاتو نړیوال ساتلو هغه به وړو کې او هغه صفت بو د منافقت خو چې قران کې و الله نه کړو چې دا صفات د منافقت. منافقت ده بس حبيب او بیا غیر شورا وروړي و درصحاب کرام ډیر یو غټ امتیاز ده او دا مؤمن لپاره د چې دسي کارو کې چې قران به اشاره کړو چې دا صفات د منافقت ده نو بس مرابې به صحابه کرام کار نه کوو یو ابو بخاري شریف یو کول راضي ده یو عالم دو تا او تابی تابی د صحابه شاګر توې نه کیږي د تابی یو کول راځي هغه وي ما ډیر صحابه کرام په خپل ستر ګوریدل بوخاری شریف کې باول او اولو بابونو کې دا خبره هغه کړي دا کتاب ایمان کې هغه وي ما ډیر صحابه کرام په خپل ستر ګوریدل د عالم وي ای. د امام وي پای کی عائشه بی ده او پای کی ډیر نور صحابه کرام د یاد کړي دا دا په دې دیر کرامو کې شامل دي او پر دې دیر شو, دی. شو یو صفت ما مشترک لري د دلیلې پر دې واړو کې دا یو صفات مشترک وو اغه داو چې د دا منافقت د صفات نه بلې سخدارې ده صاحب کرام د منافقت د صفاتو نه یې کړکلرله هوښوي نو قرآن هغه ټولوزه د نن چې من سبق شروع کوو د آیت نمبر 89 فر آیت نمبر 8 سمه پوری تقریبا اته شو په دې اته آیتونو کې ل صفاتون لمنافقان ذکر کئ په دې ذکر په سوره توبه کې بیا درش په صفاتونه د منافقان ذکر کئ دا رنګه په سوره انفال کې ذکر کئ په سوره آل آن... عمران کې ذکر کئ په سوره نساء کې ذکر کئ په سوره نساء کې تقریبا ا نه صفاتونه غالب په اوله برخه کې ذکر کئ او نور صفاتونه شپاره صفاتونه ما په خیال بیا برخې ذکر کئ په درېمه برخه کې د صورتني صاحب دري برخه کې نو ټوټل دوه سیفوته نه لته ذکر کیږي منافقانو پوزیشن نو کوشش به ها یو خبره خداشبه بل خبره دا. داده چې د الله د منافقانو صفات ذکر کوي مونږ ته ویلي د مؤمنانو صفات او د کافرانو صفات او د دې ضرورت شته د کافرانو او د مؤمنانو صفاتونه الله ذکر کړي مونږ ته پنه داولې دغه لپاره دا دوه فائدې دي یو ف د ماه مک د ماویللی وه یو فیده دا ده که چېر ته په تاکې د داسیفت ووي ځانې لري کاه تو به او باسه زیت ک مرازه دا ن چې او د خو ضای کرم دا خو ته اشاره وکړه اومون ته اشاره کو مون سیافتېکر کوو ملته به اس او کس به د خو زیات کم لکهچ نومون به ځین ک یاکسه پوه شو او دا نه چې ته و چې دا خو بسه دطری ماله نیولې سره ف باز دا کې دا امريزي د پدي बाप کې په اخر کې چې د 200 سالونو زګر کئ اګه مرافقت د فار یو مثال د ذکر کی چې مرافق هم د مثال ده چې دغه صفاتونه بیان نمونکې په جو چې د خو زیات کړه ما د خو ماته اشاره وکړه او دا خو د ازیر نیولې ما او دا خو د بس ما م نه رګیږي چا خو رګیږي نه دغه په صفاتونه دي دغه انشاء الله دغه مم... مثال کې ودیم پریمن تاسو پوه چې مرافقت سم مثال ده قران د هر یو شی وضاحت کوي انسان ما غضبږي خلاصي ودغه صفاتونه د پار ذکر کې قرانه کچاته تا کې دغه صفاتونه وی ځانل لري که ځکه د صفاتونه خ صفاتونه ندي د صفاتونه د اخرت د تبای صفاتونه دي دغه صفات د الاده د ناراضي صفاتونه دي پوه شو د صفاتونه کدر کېوونه اخري انجام مې خني او کچیر تا تا کې د صفاتونه ني شکر او باسه د الله درکات منو کچ یا الله شکر دې ما کې صفات نشته ده عمر کوملګر کې د صفاتونه کوم عورور کې د صفاتوي کوم بل یو مسلمان یږي د صفتی اغه نه زانو ساته اغه نه زانو ساته هغه بون نقصان درکې یو خدا خبره شو بل درې خبره داد چې قران کې ټول له زیات ټول خبرې لیکي سره چې قران کې ټول له زیات صفاتونه د منافقانو بیان شوې دي قران کې ټول له زیات صفاتونه د منافقانو الله بیان کړې دي دا زکه چې دا منافق چې ده د دا ماري ماری ها دا په جندل دې صحکاری زکه کافر خوبته وو پیږه ومنکریا خو خیر اعلانیا ستان انکار کوي هغه اعلانوي چې وطانه مونما استاد مثلا مونما پوښوي مخالف چوي مزاغه وګغنه مزان ته یوه د امر مخالف تیار ده نو ته بغسر یې نه غته د راز نه ورکه لیکن دا منافق کوتا ته ویسته عمل غره ما د منافق خو پتا کی موجوده او ته تا عمل غره ما پوښوي نو کده نو نقصان ذکر کی نو د ډیر خراب نو ا ده په دې وجوهมาย الله د منافقانو صفاتونه ډیر زیات ذکر کړی او ډیر زیات وضاحت په دې باندې کړی دی چې دې سړی نه د منافق نه ځان وسا تا نقصان درن کی چیرته نو د دې نیمګه د منافقانو صفات ذکر کوم یو ل صفته او الله ل صفته ولي کای به باندې ترجمه باندې براشو پدې شپه پدې اعطاره ته نوکي ایا ته امر اتم نه والش پاړه سمه پورې لاسی صفاتونه ذکر کړئ دلتګره د مؤمنانو په دې صفاتونه ذکر کړه نور په نور صورتونه کې بیا اشاره کړې دي چیرته دعا او چیرته درې او چیرته پنځه او چیرته شپږه او د کافرانو دوه صفاتونه ذکر کړه یو چې زيت کړي او بل چې حق پټي او د منافقانو لاسی صفاتونه ذکر کړئ ما زه کوي <مزقاوی> چې د منافکانو صفات زیات که زیکر کوي چې دا په دا په ملګرو کې نه دمنې د د ملګرتیا په جام کې دا دمن تا سره نستی نو پهی وې الله د کیک د کیک ستونو دکر کوي هغه بیخي پی چې د پی د فتتونونه زی کار کوي چېګوره دا افیک دی دامر د صفت چې پ کې هغه منافیک دی بس ځان وه یو صففت زیکر کوي باید مر تم کې چې من یکولوامن نهبللهبلیوملخری و, و ما هم م و خلا به یو رقمي په ذب بل رقمي ولي سره دا یو صفات خلا اوړه د به یو شینی لوی کوي ببل څه په خلا به یو کې بل څه پلان کې سړی پرړه ټوکنه پويږي وي بیرو خيار سره دی وي و خيار نه منافق ده ول هغه پرړه ټوکنه د پرړه کې واته وخلمه مته له یو څه وی په ډکه خبر نور نور څه خبري به رکی خي او, صفت شو. صفت او, او صفت دا شو نو کدا صفات پتا کی ځان نه وبا سا او کدا صفات د ملګري کی ترغیب ور کچدا کارم کوا او که ملګري کی د سمېګینا ملګره ده وزانته اوساته دوم صفات ذکر کیه آیت نمبر 89 کې 99 کې یو خادون الله ولذین امنو تګي بکي تګماری دوکه به ور کوي د دویم صفت شو دویم صفت ته گی کوي دوکه بازی په دینی جامه کې هم دوکه ور کوي او په دنیاوی جامه کې هم دوکه ور کوي منافق او دریم صفت بم دغه نههم نمبر ایت کې ذکر کړي وا ما یشورون دوی کې شعور هم نشته عقل خو لري خبر ده شعور پکې نشته یعنی زناور کی ور اکل نی کو شعور وی لیکن الله منافقهم منافق کی کو اکل شتنه نشته ویخی شعور همږي نشته د بیخی د خرنم لاندې ده دا, دا, لان دا منافقه کاملی دا دی او کی ته قادی ده د ریس صفاتو نشو څلورم صفات ذکر کیه آیت نمبر لسم کې فی قلوبهم مرضن د دوی په ورکه مرض ده د توشي مرض ده مختلف مرضونه دي د چا په ورکه د دنیا مرضي د مینې دنیا سره ډې رامینې نه دنیا دپه ډیر روغ دی دنیا دپه ډیر جوړ دی دنیا د پاره ټایم شته دنیا پاره وخت شته دنیا د پارهه صحت شته دنیا د پاره مال شته دنیا د پر هرته شته خو دیین د پاره بیا چې شې کمک دی دی د پاره بیا نه اوگاره دی دی د پاره بیا ناروغه دی نشته د پاار بیا و سره وخت شته دی دی د پااره بیا سره غریب دی پوه د دنیا مینی و د پهړه کې یو دا مرض در ډکې دګونونو دی د خپل ونونه تووبونه وباسې نو ګونهونه پرږ دی نه دا یو دا یو مرض دی د ګونهنه پر خود لا یو مررض دی د مین صفت دا ړه نا به کږ انساناند چې به نه انسان نه غنا به کږي خو د مین چې ګنا او شي دا تووب وبااسې ف او غرن بیا به نه کومه د د او منافق پتی منافق وای مر کا وا مزی کا دغه زندگی ده از وانی ده چې کله به له عمر د مان تیر شي به توبو باسی کنه ته جوړ شو به توبو باسی اوس خو دې ده چا پی ورکه پښوی یو مرض د ګناونه نه پکه بل نو ډیر مرزونه دي پښوی یو مرض پکې ته خود پسندي وی بعض خلکو خود پسندي په انسان کې ځان خوخي بس کله بزانه خبر را شي د بیایر دمن دی که په خبر خبره را شي ک ور سره دوستې دی خوې په ان خبره راغهیرمن دی دا خبره ته نه شي کولی چرا تا کېغ دغ دغه صفت دی په ځان او په ځان بس انده دا چ کومه دایره وي هغه د ځان نهوي بس په خپل زیات منندې خفه کېږي مه او خپل زیاتند خ... خوشحالږي مه دا یو مرز دیبل دا ډیر مرزونه دی یو مرز دا, دا, دا, دا دی شهرت پسندی دا غا د ژوند مقصد دی چې بزری مشهور شمه په هره طریقې چې لکه څنګه به وګوره مسمانه کې څنګه دا شعر نه نوتره بزن ځان مشهورې کپټن تو به مشهور کو کپلیوان تو به مشهور کو کپا کمل تو به مشهور کو په اره طریقې مشهور کو بزن مشهور لغواړي اوبې وی اړت فضل ده مال خدای پخ را راکړه ما, ما. ما. دا خدای دې فصل دې دا خدای پک دي چې لرا ورا سوالمه فانکارمه پوه شئ نو دې ته نه ګوري بصیرب ځان مشورې پوه شئ نو ډېر مرزونه دي د څلورم صفت د منافقت دي په آیت نمبر لسم کې چفي قلوب مردن په دې کې مرزونه دي مختلف مرزونه دي چغه مرزونه خدای په قران کې غندلې دي پوه شئ او پنځم صفات پم آیت نمبر لسم کې دا خو په کې بما کانوا یک زبون دروغوی دروغجنده اغادیس که معنا خاوکنه دې صفاتن د دې نه خمده دروغوی په هر خبره کې دروغ دروغوی او شپږم صفات د آیت نمبر 11 سم کې ویزا کې له حملاتوب سېد فلر دې قالو ان من نحن مسلمون کار بقید فساد او زان تبوی مصلح کار بقید فساد لیکن دې به چې خو ستار علماء اوس ګوره مثال خبره ته توحید بیانوا د شرک رد کوا کنه دخلکو اصلاح کو د عملونو د بتاله چې یره مړه ګوره له گزاره کو کنه دردا کار د فساد د اصلاح کار قاری د بتاله کوم د خبره کوي چې گزاره کو خیر ده دما کلک مزه دما سخت مزه دردا کار د تش خاری د اصلاح کار لیکن د کار ده د فساد پوه شئ دا تا د تم غړي ته منافق شي ته هک مسئله پټه کې هک مسئله بیان وا دا تا دنا مجبوري خپل خدای منافق خپل حک حک مسئلہ نشي بیانوله طالبنا ترغيب در کوي چې مړه خير د گزاره کو او خير د تورم پیدا کو جوړ پیدا کا خلق پزان رحمت کا خلق غره غره یا چاته خلق رحمت ول زمو مقصد نه لري موږ پزان خلق نه رحمتو خلق د موږ سره دوی څه حک حک مسئلہ وت بیان شي دا رنګي زکه کله انسان دا مقصد وګرځيږي په ځان صرف خلق را نو بیا هغه بیا هغه دا سود شي کنه چې خلق را ماتو ولدي هغه بیا دا خلکو د پاره د خلکو در ماتو چې په ځان باندې بیا به با تمخه تمخه تمخه هغه مولان اسدین یو کیسه ده یو مولان چا ویلې هغه چا ریزه وکړه مولان چې د پلان سره مې حق ده اریزې وته وکړه چې مسلې وته کړه دا وته ویله مولا تم خوي اذا حق ده بالکل جا خبر دل راغختله غلوي دا خبره و اور دا غلوي تم خوي ان بو غلوي تم خوي دا خبره و اور دا کل کی ساده مولانا سدله دوکسان راغه چې یو خبره و اور دا غلوي تم بل خبره و اور دا غلوي تم خوي و تووی چې مناسبه تاسو څنګه چل دی دوارخص څنګه شو نمولاسه وتوی تمخوی پویفه نو دا مولان اسدین دی هر چاله تمخوی تمخوی خلق رمضان مات کوي زانه مولان اسدین جوړ کا وسه تمخوی تمخ نو خلق رمضان او مقصد نه رخه حق مساله بیان او مقصد دی بس کچو حقیقت خوشحالیږي پویفه نو ژ پګم صفات ادا دی چ کار بد فساد کوي ا دې به چې زه مصلیحه ما دا خوځو د اصلاح کار کومه جوړ پیدا کومه خلق را ما ته خلق جوړو ما اوس مولانا صدیق غونته ا وم صفات آیت نمبر 14 سم کې وې زاکیر لهم امنو کما امر الناس قالو ان امنو کما امر السفها ایمان والو تو به وکفي چا چې کلک صحیح معنی کړو چې ایمان ودای دا کمکل کړل زکه سوچ خو غره داغه زمير دا نه منچي غلط كار من غني پاتشي داغه زمير دا نه منچي په باطل مسئله من غغله پاتشي هغه حق مسئله خو کوي په لخو بخلاصيخ پلا چې دا كار دي غلط دي حديث کې رازي چې من را امن کو منکرن چا چا ساسو نه ناروا کارولې دلو تو فل غير بيديه تو فتقو لا سمنك اغه کار فإلم یستطیع کچې دا لاسه توان دی نهي په بې لساني تهب داغه بیان کوم کم اس کم نو کجد فإلم یستطیع کده جبې توان دی مني په پردې کې غوته بدوي کنه دغه کومه وی چې نبا زه خیر ده کوي دي په وشو نو ایمان والا موږ ته هر چا سره غلط کار ګور او ته سره بیان کینو په جنجال به کنه پیغمبر است په جنجال نه مکی مدینه د مکی د مشرکان سره هغه ته نور چوي خو د دې خبره د قران مخه خو غا غا امين صادقو نبي عليه السلام نبی علیہ السلام من دومره اختنوالي ګمانه وو چې وزل نبی استان چې کړه دا مساله بیان ولا اعلان وکړ پیغومنده و درې دو پیغمبر علیہ اسلام او, را را او پس... را خلک را راټول کړه او تر وی چې زکات تاسو ته ویم چې غونډه نشاله مل غونډه شاخقاري زکات پس غونډه پسر ویلاډه که کدی غونډه شاله یو لخر را روانه په تاسو حمله کوي تاسو یې ما خبره و دا مداخله کوته وی د مکی چې کوم خلکو وای چې کچې ته دا خبره دروغی نم موږ خپل سترګې دروغجنې کوو خوتا دروغجننه کومره په پیغمبر اسلام یقینو په پیغمبر اسلام ته یو وخت چې په ما باندې دومره یقین ده کنه به یو خبره واورې کول لا اله الا الله دا کلمه کامیاب بشه اول د نبی اسلام سقتر ابو لهب تیر په پیغمبر اسلام باندې په ویشته دي یو تو سیکنډ مخکې څو توي چې خپل سترګې په دروغجنې کوو خوتا نه کومه مساله کړې دا چیک کړې دي ویشته دي په جنجال شي وي ورسره او ځاګه مساله کینو جنجال خوبي خلق سره خوبه جنجالي جخ سره په جنجال شو نه وي د کمکل مړه هر ځکی لنجي هر ځکی چا سره پرې ده او خپل کار کوه خپل وخت وروه پوشه بشوله رزق ګټه نو د ته صفت دی؟ ده صفت دی، صفات ده چې ایمان والا حق هغه ورته څخ کاری کمکل بخ کاری هغه او تابعید هغه وی وکچه صحابه کرام ژوند دی و زمو په دور کې کچه صحابه کرام ژوند دی نموږ बटول وته منافقان ښکارې زه که موږ وزاريدي له حاضر نه دي د لحهاس کاو د لحهاس کاو د سګزارہ کاو غسو موږ बटول وته منافقان ښکارې او کچیر تا غو ژوندې زمونږ زمانه کې موږ دې لوي موږ له صاحب کرام ټول دي ونی ښکارې هغه د سي چپلار وجني پلار نغه تخته د تسوي ابو ل... ابو بيده جا... ابو بيدایمن جرار زنه پلار وجلې ده کې عمر خپل ماما وجلې ځکه ماما پري مساله باندي ایمان باندي وغاوبه کې نو ایمان والو لکه ما کوي دا کومه کلی او اتم صفات ذکر کوي پم آیت نمبر 14 لسم کې ولكن لا يعلمون جاهلم دي ده منافکان زکه جاهل زکه هو منافقت کوي څوک چې پوي یو منافقت نه کوي هدا اتم صفات جاهلم ده او نهم صفت ذکر کوي په آیت نمبر 14 لسم کې و اذا لکل الذين امنوا قالوا امننا واذا الى قالوا الى شياطينهم قالوا انما معكم اما خبر ده چې تاسو رملا او چې طالب وي چې موږ تاسو ملګریو موږ میمان توحید منو الله سه هونه کوي یقینو مخلوق سه وي نه د کرونو یقینو مخلوق د مخلوق د نکړو یقین دي موږ وي موږ د یو څارڅه الله کوي مخلوق چین کوي لیکن چې مشرک سه کوي مشرک لوي تاسو سم سي وي همغه د مناسبین کیسه ده بس دنه هم صفته طالب وي استعمال غره ما او بل وي د خمن لری چې د استعمال او لاسم صفه ذکر کې پایت نمبر 15 لسم کې چې یا مهون پاخری جمله کې اخري ټکی کې یا مهون حیرانو پریشان دي چې موږ چاو منو ولې خپل خو استعمال نه کنا د دمقصد خو دین دینه د مقصد خو اخیرا د نه دا ټول سوچه پسکه مصرفي په دنیا کې د دنیا په کارونو کې مصرفي په دې حیرانو پریشان چې راز د چاو منو مکمل رمانه لاړ شمه نبي کې آیت نمبر 18 کې ولایک الذین اشتروا اولایک الذین اشتروا الضلاله بالهدى حکم د دنیا او تذکر کړه حکم د دنیا څه شی دی چې د ګمړی وواغستا د د مخه د دولاره پرته دوه شوینه پراته یو ته هدایت پروت یو او ته ګمړی پراته وا جکلبندی چا وچیا خلی ہدایت باخلی کنا بده څه وکړه د ګمړی پخپل اکلې ګمړی واغستا او د ګمړی و الله وی دلبدا فائدہ او حکم د اخرت ذکر کړه په آیت نمبر لهم عذاب اليم ادوله وی عذاب دردناک غره عظیمونه کافر دی عظیم ویل خو منافق دردناک ویل ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار قران وی منافق بد جهنم پلان دی کندکه پروتی زګلار کافر نم دی غټ نقصان مخلوق ده په دی و جمانه د غل صفاتونو دل ذکر کئ نور صفاتونو بیا نور زینو کی ذکر کی او سایتونو لوګو او باز او غره دل فدلتی وی ومن الناس د قران د په یو یو لفظ کې نه ده بس دنیا پراته ده لګیا اوس په بیا دا و راوړو ومن الناس دا واو رازي د پاره د جوړ واو د تیر آیات سره جوړ پیدا کړي پوه شئ لیکن د کافر صفت چې کوي نو اته وان وا الذين نوې آیت مبرش پګمو ګوره ان الذين كفروا سواء لهم انذرتم ام لم زکه دا غینه مخک چا سي ورتونه بيان شو د مؤمنانو د مؤمنه کافر جدا کو زکه د مؤمنو د کافر جوړ کیګنا وای وای راوړو واو د اطف چوتوي الته ان الذين شروع کړه ینده جداي وډل شروع کړه جداډلا منکرین لیکن دلته و ومن الناس و و, و, و راوړو ینده منافق دم د کافرانو ډل نه وډلدا پښو په دی معنی یی د منافقې جوړ کوشش د چیش سره ته کافر سره تیر ډل سره یوځه کو ومن الناس او باز د خلکو نه من هغه سوق دی یقول چې وای آمنا بالله مونږ ایمان راوړې پاللا باندې او بیل یوم الاخر او مونږ ایمان راوړې پورس د آخرت باندې وما هم هم بمؤمنین دو کر او دوی ایمان راوړون کې دا یو صفات ذکر کوو په پدې کې یو څه خبر واورې یو خبر دا چې په دې آیتونو کې دغه حدیث موږ ته وضاحت وشو موږ ویو چې قران متن دی او حدیث د تشریح دی قران بغير انسان په حدیث پوهیدای نه شي زګا څنګه کې دی شي چې ت متن معنی ځان نه پوي په تشریح معنی ځان پوي اول تباول عبارت وي به واغ تشریح لاند وی کنه نو حدیث خو تشریح دا دا دی د قران په دې وجه معنی حدیث د قران خلاف کې نه شي حدیث او سره مخاليف کې نه شي دا به بیبل زګین شاره دا مساله بیان کوم چې کوم زکه حدیث او قران مخالفي نه وتا څه پکار دي نو ومننا خا پدې زکه یو حدیث کرا دي پهغه صحیح حدیث کرا دي چې پیغمبر اسلام وی من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې ذا لا اله الا كلمه ویله جنته بوي دلته خو منافق لا اله كلمه ویل کنه ورغوي آمنا بالله وباليوم الاخره ایمان راوړم په الله او په خرط باندې خلای و ماهم ایمان والانه نه دي چې ایمان والانه یا خ جنت نشته له او حدیث کې چا لا اله الا الله وی چې دا دا ویلي چې ما په الله ایمان ده او جنته لذي دې سمه تبشو سوال له کنه حدیث کې راځي چې چا لا اله الا الله وی هغه ابو چتزي جنت تبزي او قران وی چې داخلك چې په داخله باندې وی چې موږ ایمان ورو په الله الله دا ایمان والانه دي چې ایمان والانه یا خ جنت نه نو قران او حدیث ظاهر من اخکر چې سره و جنګیدا چې سره اصل کې هغه حدیث چې نیمګړې رې ینه حدیث دا غلته بیان شېم دغسې دي لیکن حدیث پورانه دي پوره حدیث دسه دي چې من قال لا اله الا الله تشا تش لا اله الا الله مستيقنا به قلبه یقیني کړي پاغه مانه د دزړه پاغه کلمه مانه د دزړه د یقین نیويلې دخل الجنه جنه ته ولاړ شي پوښه او نور الفاظ د سراجي چې من قال لا اله الا الله چاچ لا اله الا الله او ویلا صدقا من قلبه دړه د صدقنا دړه د یقیننا دخل الجنه جنۃ تبذی پوښه دلتا صدق نشته د وړو دلته یقین د وړه نشته پوښه نو موږ همزمان ته وی یوازې په کلمه ویل دا امه ته محمدیه ما زب جات لازم وي چا ا ته ګب خونه ده جنت په وزمه تبدلایه تبدل ایمان غلاوازیمات پوره کئ د ایمان چ کوم اغه ایمان سره ترډه چ کومي خبره دي اصول دابطه پوره کئ بیا به جنت لزی دا واسانه خبره ده د مدینی د مدنی منافقان عبد ابن ابي بن سلول ابته نه به مخک جنت ته خوشي او هم کلمه ویلو پیغمبر استان تا کړه پیغمبر پصیمون کړه امنه ایمان پیغمبر علیه السلام پوه شو په نبی استه جیهادونو تلاړ دی څنګهرونو تلاړ دی لیکن قران وی چینل منافقین فی الدرک اسفل من النار دا د جهنم په لاندې کنده کې پروت دي دا منافقان خوښه ولی د ذرته تصدیق نه او د وړې یقین او ترڅو چې تاسو په ډکه کې د کلمې یقین نه او ګره شیخ عبد جلانی رحمت الله علیه لوئیز وان زما خلکو ته لوئیز وان وی وی لوئیز را رسیدي امداد کوي زمونږه لوئیز وان په دین نه دی لوئیز وان په دې کې کتابونه ګوره تاسو عارفه ته وګورئ چې هغه کوم زوانی کوي دا اسلام سره د مشرکان او د کفار جړی ويستي داغه زکه ته لوی ځوان ویل کیږي ولزمه خلک لوی ځوان ته جوړ کو خدای ته جوړ کو لوی ځوان نه هغه خپل کتاب کوي وې څوک چې پخ په مرقاتل د می کتابه وښه هغه کتاب کې هغه وې و څوک چې پخ په جواب په مورنۍ جواب د لا الله په کليمه په معنا په مفهم نه پويګي دا مسلمان نه ده د بیخی خیمو مسلمان باندې دا لري مسلمان وئ نه پویښ نه پخ په بورا نه جبکه د الله الا اله الا په معنا پوی نشي ومن الناس او بعضې د خلکو نه منه غڅوک دی ی کولو چې وای دوی من بالله من ایمان را وړی پالله باندې و بل یومل او من ایمان را وړی پهورځ د آخرت باندې و ما هم ب مومننی او نو دی دوی ایمان را وړون کې دا ایمان وال نه دي خوه ما نیی دی او پړهې بل رقم دی کوور د ایبانان بنی کیر رحمتلهغ په تفیر کي چې منافو منیو خالفو کولووه وفیلووه و علانيته ومدخله ومخرجه ومشاهده ومغيبه و منافق اغه انسان دي چې دا اغه کول او فیل یو شانی دا اغه پټ او خار یو شانی پټ یو رقمي خار بل رقمي او منافق هغه دي چې دا اغه ننوطل او راوتل خار نهي دوی شي ننوطل او راوتل یو شانی پوښښ او داغه بل صفات دار چې مشهد او مغيبه داغه ظاهر او باطن هغه یو شینی پوښښ او امام ابن جرير تفسير جرير کې اغه لیکي وجع المنافق اظهار الخير و اصرار و ويساره شره چې منافق هغه ده چې اظهار د خیر کوي مور او په تاامځان قوربان او تم ده او تاې ده لیکنه و استرا رو شر شې لیکن دغ دوام دغه کار شووي شې فتصادي ومنننا او بعض د خلکو نه من وڅوک دي یو کولو چې وایدوی آم من ایمان را وړ بلله پله باندې و بلیوممل آخرې او په دا د آخرت باندې و ما هم مؤمنې نه او نو ایمان را وړون دا یو صفت بیان شو دویم صفت یو خواد یون اللہ تگی کئی دا اللہ سر و او تگی کوي دا کسانو سره آمنو چی ایمان راوڑی ده مومنانو سر و دا اللہ سر تگی کی گئی؟ تگی خواه سره سر کی گئی چا خبر نئی دسنه زبا دا انسان در جرن خبر نوما دا غد غایب نبا خبر نومه چا غایب کی ما پسې چا پروگرام جوڑی مالا ما سبا تگیوکی دو کبر آئی کی. غلا بره نه وکې یا به ی بل دو که کې نو الله خ دا خبر د غس تو تګلی شي دا س معنا شوه ت کوي دا الله سره د په دی بجه مفسیین معنا کوي چې خواې او الله بظهم ت کوي د الله سره په خپل ګمان کې خپل ځین کې دا داس سوچ کوي چې والله ما خو الله اوټګلو بس الله به ماله س ما خو الله بس ما به الله معاف کی په خپل ځین کې دا پهې سو دی چې الله م او ټګلو والله او تګې کوي ه مومن کیت کو زهه مومن سن... سرٹگی کولے شی حدیث کرازی و ات و اتق فراست المؤمن ده مومن دا فراست نو وڑارشا فراست مطلب دوراندیشی د مومن دا, دا دوراندیشی دو دوراندش جو نو وڑارشا مومن دوم دوراندیشی دوراندیش نسوی من پخوجه بکې جور اغه چلری سوچ لری کنا مومنا دا دا مومن صفت ده او بول حدیث کرازی و چې مومن دا یو سروینه ټکوخری داغه دوباره داغه سونو ټکن خوري د مؤمن صفات دي پوه شئ نو چې منافق وسره وسره ټګیو کې یو ټخوخري بیا وداغنا ټکن خوري ولي د دوه جوور د قران ویل کنا قران در دا جوور سوچ ورکړه چې دا د صفاتونو د منافقت دي د بیا په دیلاره نژما یو خادعون الله ټګی کید الله سره په خپل خیال دا وسره وې ها په خپل خیال ولذین او کاسان سر امنو د ایمان واره په خپل خیال مې ځکه ایمان والا خو انسانان دغه څه قطګي کې دي شي خو لاس قطګي نشي کېدل ولذین او کاسان امنو چې ایمان راوړې ده تګیو سره کوي ته دي ځکه لګیو څو خبرې کوما زمون په دین کې باز خلک لکه امام قرطبي رحمت الله علیه اغلي کې دغه را هم مسلې ده که کسی نه دي دا کیسې زنه څنګه د نه چا سوچو چې مندا ځکې سیمه دا شروع کړي ټایمر 8.5 دا ټول د آیتونو وضاحت د تشریح د په دې باندې بخبيا پوښيږي ان شاء الله علم دې ټول امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ د دی آیتونو لاندې لیکي هغه وي وي فدخل فيه كل من يعمل عمل الدين لاجل الدنيا وي دې پټ پټ آیتونو کې هر هغه انسان داخل دي چې هغه عمل د دین کې دنیا لپاره د دین عمل کي دنیا لپاره دین اول چې د لپاره کوي تحصیل دا, <تصفح> دا ناشته دیني عمل د کنه لا چې د لپاره کوي اخرت د لپاره کوي کله چې الله ران راځي زشه د قران بیانو مغه اخرت د ما کوم مقصد نشته دنیاوی نه تاسو مانښت نه مې تاسو نشته نو د اخرت نو پږي بدای چې وسړی سوچ کوي چې دین کار کوم دنیا لپاره لګیږي او د وی شیزه خو دین لپاره لګیږي ما اخرت لپاره لګیږي لکه لکه ګور دا, دا خبره مکو لکه مناسب ولمه مناسبه امامت کئ چوش د پاره کئ خېټه د پاره کئ اخر کله چې جو د پاره کومه خلکو جمع ورکوم دین د پاره کومه دا دین دې اوه عوام د دفاع کئ عوام وي ملهسه بتخره د پیغمبر ستام ته خورل او خپل کاروبار نه کوتون غریب او پاغمانی هو حساب وکراو بتخوڑل دا ټول ټګی دا, دا چیکار کئ د دینه او تم ساتي دا اخرته جمال باخر کاله د دی اجر را کړي د اجر نشته په اخرت کې دا ځان سم ډکی کوي او د الله سره خاصم ډکی کوي په خپل خیال باندې عبد ابن مبارک لوی محدث امام المحدثین دی, دے. دی, دے دی دا د امام ابو حنیفه شاګرد دی دینز دی شاګرد دی ما د امام عبد الله ابن مبارک هغه شخص دی د خپل ژوند دریس کړيو چلور مېست به کولو jihad لا بوته څنګه ورونو کې بو چلور مېست به درس تدریس کوو بلبه علم خو خودلو او تلور میشته به کاروبار کو دسه عالمانو بوخوا دانا چې تاش بکیناسو جمعهت کې یوه یوه مدرسه کې چار عامیان له وی چې مال راوړه یزي خرم پوه شو نو عبد الله ابن مبارک رحمت الله له دا وی و چې احد اصل هیله فل اسلامه پهږي چې دا هغه هیله جوړول دي په اسلام کې هیله تشلوې کې ده د هېلې یو و... مثال ورکم د هېلې یو مثال چې د هموو استادان بیانې اغه سقاط ده د سقاط جوګه دایره کوي دا یو هلې کوي چې مطلب دې ګورې یو د فیک یو مثال مزان پوي کوي سقاط ور کول کیږي د قزاشو منځونو او د قزاشو روجو باندې تقریبا 5.2 کیلو غنمدي پيو منځو یو با يو... روجا باندې مځو سړی نه منځ قزاشوي او موکوته نه میلاوي شوي د منځ شو نو بیا خو مافته مریزی یا بیا خو مافته او که چې ته موکووت ته او د قذا منونه نووي را ګزه وي نو بیاری دا وسییتو کې به چه چ ماه دودونه موونه کذا شوي دي چې نه شي کولی کل د موک اورو نه شي کولی نو ویت به وک کې چېه یو کال، دو کاه در کاه په ونه چې دي کذا شوي دي د سقات ورکئ اوک رکوطرري ک د او کم دوه کیلو غنم لب به تی روپ والا غنم به و به کېلو ی ات نه و سرلپ والا کا داې یا پ غغان واله دا به یو پاکم دو کیلو غنم دی دي دا به وکې دا چې کله مړی مر شي نورو نه چې پاه ورزمند دی لار بشيابولې حساب لات که 15 رالی کل د رار ومه چې لالار بچ غریبانانو ک به تقسیم کې پوه شو ک تهسه نه ضرورم نه ده تقسیمي کې دا یو خبره شوه ملاان ارځور کړه چېلมูลیان اوچل جوړکړې ده و ير داسکات خو به ورکه امي سه بلوي خلاصې کې خونه په قبر کې مو اميانو لوي اسکات خو په خامخه ورکه نو امي سه به توي چې مخه وسنکي چې ما پرانه خو یو لا قربوسقات اوړي چې مونږ نه او خپل مازه مو له غم پرې خو اسکات ورکو امي ورتوي وملاوتې د چرخی ما کنه نو په دایره جوړکړې ګولا دا به تاسو به دایره دیمنګوانستان کې اشته د طریقې دایره و جوړ کې مېز کې قرآن کې دي د پاسه ګوڑا صابونه او دا غوړې سره چې کیدی ولزر به نظر رپی کیدی دا د وس کی کنه ودا ودا ولزر به یو لک رپی جوړو ما مناسب وتوی څنګه جوړي ټګي معنی جوړي اوس غوړه او ټګي شي دا یو مثال ده نو له پینځه زره لزر په کیدی امی سه وتوی دا د نو یو مل او ته مشه مل هغه ورتوی ودا مال کليلا په خدايه کسيرا ماله قبول کړه او تا ته در بخمه دا د دې هغه منتر غونټره ودا وی مال کليلا دا نه حدیث کښتا نه قران کښتا زکه موږ ور و د منتر ویلي چې ا دې قران کې چينې هغه منتر ویلي حدیث کې ویل ته موږ ویلي ها څه کړه و وي دا مال مال پر پینځه ذره او په خدای کثیره خدای لکېږي دوکې ته په غټه دوکا خپلوی پدې اغه کې په ګټ دوکا ما دې قبول کړي او تاته در بخمو بل مولا لري ورپاس کړي نو بل مولا بلاز کړي وې دا په خدای کثیره ما دې قبول کړي او تاته در بخمو بل دریم لري ورپاس کړي نو چې لزرې اغه چې بل لا پاش نه غشل زره شي چې اغه بل دریم لا پاز کړي نو غتوشي شتلوغ زره زره بیر کوا ما تلوغ زره شي نو چې پنځم نه پاز کو اتیا زره نو چې پښولو تاو شو نو څو شو حساب ته کاوه دوه لکه ته نه جوړی شوې پښوي نو کچیرتا مثال خبره کچیرتا پنځه دورې ویر کړي نو غلزه نو پنځه لکه جوړی کړي نو کلس دورې ویر کړي نو غ پنځه لزور کې څه وی به جب کې واچی کلس او پنځه زره چونکو تقسیم کړي او خبره حدیث کې څه وی پیغمبر اسلام حدیث وای چې دا بخل شوی شي چې ب بررته داخللي دو مثال سال دد لکس سپی صی حد د پیغمبر غمه اسلام دی چې دا یو ش سړی و بخې که نهته سرړه زم کو و بخیجممات له او د ب ته غزم کوه چې نه از مب ته خله ای د دو می سالال د د لکه د سپی چې سپی خپ ل غن غ نه ملګوره چې سپیخ کوې کنه که نهېته وک نو بیرته د سپ خپله اوټ نو پدیو ځحدیث کړی چې بخل شوه شي برتا غستل نو مودا د تغله زرو پهو بخلې او برتا اخر جب کې واچي اولاد چې غيستان دا لوټه کیده پښه او د غرنګي یو بل ټگی زمون په معاشره کې دا کیسې ډېری دي زه کلک دې من وضاحت کوم دا هغه څه ورته وي د درې طلاق نه یې مولان چ کوي نو نو مر نه وره شمنه پښه کوي نو پښتانه خو به مغزو کې دی او جاهلم دي چې دا غوسه کې دا نشه مشه به چې کړی نو غوسه کې راشي خزر درته علاق په یو ټیم وير کې او جذبه کې راشي چې کله هوش کې شي به د مې څو غل خوړلې خزر مې په درته علاق وير کړ یو ټیم کې نو بیا ګرځي مولانو پسې چې ولات لا رخو ګرانو مناسب ورتوي چې دا خوده چې دا خسنه کېږي ګرځه وسه نو ملي شه به ته چل خو جوړ ککنه سنټر یې دا حلالي ښا دګری دی ویې دغه پاکستان د خوجر نېمبال پاکستان کې زو پاکستان خبره وکړه پاکستان کې ویلې کړی ویدر حلاله سنت ویلې تر حلاله کې سہولت دستیابه دلته ویله حلاله یعنی مطلب د دلالۍ سہولت دلال دلال دلال د دستیاب دي تر کوم دلالی کو ګوره دا خبره ووري او आम्ही له وی आम्ही سم بتوي چې مناسب نه کنه غیرت خبره مې دا د شرم خبره دا چې چل را دا ګوره نو مناسب یو چې کاروکا یو شرعي متقی او یو مسلمان سره وګوره او هغه په نکاح کو فتحه او صرف نکاح وکړي نو بیا خو سره ارتکې صرف نکاحونه چې د خلی نکای نو هغه به تدریو لري د طلاق کوي چې طلاق کړه نو به تدریو به طلاق کو زکه درې چې درې طلاق د خزل اول هغه به عول مړ نه شتلی به قانون چې بل مړ کړي نه او بل مړ سرم چې قروال نه کړي کړه صفه خبر دادا راغي هغه ول مړنه شراتله په شوي بیا دوه بیا دمه مرشي او یا غم طلاق ورکی پلن نهه ک پلن وی غره بیا دغه نکاح ول مرسن کی غیر اختیاري طریقې سره نو بیا هغه خص بر تخ پلا اول مر سره نکاح کولې شي نو مناسب ورته په عدت کېنه درې میاشتې عدتي طلاق شي خزي عدت کېنه بل له پر نکاح کی او برته په عدت کېنه کا اننه هغه دوی مې طلاقوم ورکی او برته په عدت کېنه او ول برته ور نکاح دا کوم طریقه ده ت ده یوخواې الله تګې کو داله سره پ خپ خیال کې چېمونله وکړه چه موته جوړ کووین او ټګې ک سانو سرهو چیمانه را وړی د مومننا ګې کې سممت ل مویل ل چې د ل د لستتهکه جوړوومم د پلار سقالال به د شي او کله به تو د ښه ته او سره حاللومه دا کې ډیر دسې ګدونو دون په د معشره کې نوله کسانو سره امو مانې را وړی سره دا دویم صفات او ټګي بکی و ما یخدونا او ټګي نکیدوی الا انفسه الا انفسه مگر د خپل ځانونو صدق خپل ځان و ټګلو لاوی ځان دوکه کو د ځان تبا کو دو ما خو دنیا او غټره مزه می اوکړه خو من یخدو من, من لا یخدو فانما یخدو نفسه امام قرطبی وی څوک چې دوکه کوي یا غاڅ سره چې غاڅ دوکه نه کوي نه غاڅ سره دوکه کوي یا دوکه نه وي ودید دا څوک دوکه وير کوي دادسول خپل ځان سره دوکه وکړه او ما يخدعون الا انفسهم او دوی ټګي نه کوي مګر خپل قانون سره او ما يشعرون او دوی کې شعور نشته لري شعور هر ک په ځناورو کې عقل نه وي عقل مخلوقات دری دی. جنات ملایکی او انسان ددری مخلوقات الله عقل ورکړي او شعور خوخه مخاله ورکړي دي شوع چینسان خپل زند خو پیجنی خووبت پیجنی شوع غلوی او عقل د دې پاري چاغه خووبت کی, کی. خو خو باد خو باد خو فرق کی عقل د دې پاري او د دې پاري چاغه خووبت پیجنی ور خرم خووبت خو پیجنی کنه دریا ته کلو نور لمخمس نور ل ور منډیکینا پیجنی نور عقل نشته چې دا پښو فرق نشي کوله نو بزنا علاوه د منافقې غ شوعم نشته دا زناورنم بلاندې خ... ده زناورم ته خدمات لپاره بدارم زناورم په خپل फायदा او نقصان پویږي او دوی په خپل نقصان او फायदा نه پویږي شاعر لا شاعر ویله شاعر لفظن د شعور نه راوته شاعر, لا شاعر دے خبری را شاعر زکوي چې دی هغه خبرې کی چې هغه انسان اکی نه مانی او زبر الماس بوګمینه بد تاریخ ماته کمره وړه موته د نړۍ په بل واړو موته پر بداو کوم موته پر دا کوم او سب پویښوي بدل کی نو هغه خبرې کوي چې هغه انسان اکل نه منی زکات شاهر ویل کیږي و ما يشعرون او دوی کې شوور نشته رې دا درې صفاتونه د نن سبق کې مونږه منافقان ویل او من الناس او باز د خلکونه من غسوق دی یقول چې دوی اامن بالله مونږ ایمان راوړې پاللا باندې و بیل یوم الاخر او مونږ ایمان راوړې پورس د اخرت باندې او ما هم بمؤمنین او دوی د ایمان راوړونکو د دژړنا دی يخادعون الله تګی کوي دا الله سره په خپل خیال کې په خپل ګومان کې په خپل ځین کې دا ځانه تسلی ورکوي چې بس مړه بس الله موږ دوک کو نوذ بالله والذین او تګی کوي کسان سره امنو چې ایمان راوړی دي مؤمنان امیان سره تګی کوي او ما يخذون او دوی تګی نه کوي الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره او ما يشعرون او دوی کې شور نشتا